why you here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking for love. Me. Precious. Yes. I have a dream. it all. It's all. Lucky and for that more. of evil, This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will. Ja men hallå och varmt välkomna till Det borde du veta eh, Fågelsponten med allmänbildning i centrum Jag som pratar heter Amanda Bergsjö och med mig har jag Pernilla Lindmark Jajamän, hur är läget med dig då? Ja men det är bra, tack själva Jo tack, det är bra, eh, det är en speciell sändning idag tycker jag Ja men det måste man ju säga Ja, att det är. varför det? Ja men det är ju inne i sista kvartsfinalen Ja, jag tycker det är så himla spännande. Vi går in i semi nästa vecka den här säsongen har gått väldigt väldigt fort det var din första säsong. Ja. Hur eh, tycker du att det har känts? Ja, jag tänker så här att det kanske har märkt. Eller <laughs> det är bara du som kan bedöma <laughs> det tänkte jag säga. Eh, vi ska såklart introducera våra gästokser. Tänk säg om det är tävlande. Vi har till vänster om mig Lisa Selander. Hallå hallå. Hej. Och till höger om mig har jag Victor Lindor. Hallå hallå. Hej. Hur är läget med Lisa idag? Det, det, det är bra. Det är ska och ja. friskt ja. idag. Ja. Viktor, vad har du gjort idag? Ja, flängt. Bara. Flängt? Ja, men Du berättade att du hade cyklat ja. iväg någonstans. Ja, jag var ut, cyklade ut på Framnes så fick tina, tina låset på min cykel. För det hade frusit. Ja. Så jag kom nästan inte iväg. Ja. Ja, men det är dessa tider här uppe i Norrland. Det är så himla kallt. Man kanske skulle uppfinna en sån här liten värmefön- det finns. Det ja, jag jag går jag att ha cykeln inomhus annars. Ja. En, en, en det, vet du, Det är liksom ett problem till en annan dag. Man kan gå också. Det är, också en eh, ja, men det är väl halt. Ja, Men det är halt att cykla också. Det är sant. Jag tycker att vi kommer fram till väldigt många valid points här. Eh, redan i början av programmet. Eller vad säger du mm, Men Jag tänker att vi kan ju ta och kicka igång det här istället. Jag tycker det. Bra. Tack. Och då är det som följande att vi kommer att starta hela det här programmet med en musikfråga Sen kommer vi köra vem där Och det är alltså en liten tävling där vi klippte ihop en serie ljud som ska gestalta en känd person Efter det så ska vi kolla hur de tävlande har hängt med i nyheterna under veckan som har gått i nyhetsquizet Därefter så kommer vi köra dagens kategorier och de två lottade för ikväll Vilka är det Amanda? Ja det är ju kultur och Europa, helt korrekt Tack. Men som sagt, vi ska ta och börja med musikfrågan. Mm. Och eh, då ska en tävlande gissa vilken artist eller grupp som sjunger samt vilket namn låten har. Och den som då säger sitt namn först, den får svara. Men svarar man fel, ja men då går frågan över till den andra tävlande. Efter låten så kommer vi att ställa två frågor som har med låten eller artisten att göra. Och varje svar är värt ett poäng. Så himla korrekt och tydligt. Eh, är allt på det klara med Ja. Då kör vi igång. låten då spetsa öronen. tänka mm. så Ja, om det är någon som har något Ni kan gissa på både artist och låt Eller båda så det är liksom inte Alltså jag, jag vet ju mm. Men jag kommer inte på det Jag har nog aldrig hört det här Det är okej att gissa mm. Då gissar jag att det är Christina Aguilera Vilken låt? Äh, inte den blekaste Som sagt jag hade hört den tror jag Domaren? Ja det är ju korrekt Det är Christina Aguilera som sjunger du säger in a Ja Och det är Jean in Herregud Victor, Bra. för en som inte lyssnar på Christina Aguilera ja. så var du ju väldigt nejlat. Liksom. Eh. Snyggt. Vi ska då ta de två frågorna då som vi har förberett. Eh. Första frågan är, under arbetet för sin fjärde platta Stripped ändrade Christina sin stil som artist och fick ett nytt artistnamn och smeknamn, vilket? Jag var det var lika tyst som innan. Nej. Inte. Svaret är X-Tina Eller X -tina. hur? X -tina. Ja. Mm. Andra frågan 2010 gjorde Kristina filmen Burlesque med en annan känd artist Vem var det? Mm. Det enda jag hör nu i mitt mm. öra Det är mitt tinnitus <laughs> <skratt> <skratt> <skratt> Ja Lisa, jag gissar vad på någon då Ja? Madonna Det är tyvärr inte rätt Victor? Uh, Britney Spears och inte det heller. Hon heter Cher och börjar med samma ja, två bokstäver som eh, Kristina. Ja. ja. Alltid bra med extra fakta. <laughs> Jag tycker vi tar åt det lite Det The XX med hold, On Hold. Eh, veckans singel här på PTFM och du lyssnar på Det borde du veta. Sista kvartsfinalen eh, är i full rulle. Mm. Vi ska vidare i programmet. Pandilla, vad? Har vi ja. att bjuda på. Men nu ska vi ta reda på vem det är. Det är alltså det momentet som vi har klippt ihop en serie olika ljud som med en liten viss logik ska gestalta en känd person. Och när de tävlande tror sig veta vem det är som vi söker så ska de säga sitt namn i mikrofonen och skriva ner svaret på lappen de har framför sig. Om man då svarar inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng. Och efter de här 40 sekunderna då får man bara 1 poäng om man svarar rätt. Yep. Eh, alla på det klara säg sitt namn högt och skriver ner direkt på lappen yeah. yeah. men. då undrar vi såklart Vem är En man verkar ha blivit påkörd på en väg av en elefant Det var allt för den här gången Men ha det bra At the end of a brilliant career that spanned 20 years, Holm can finally relax at home with his family. Viktor, I've always loved sports, but it was so natural that I would think of it. Lose Many questions are, what are you going to be when you're big? What are you going to learn from gymnasium? I said I'm going to be a high-hopper. It was always a natural reaction, but I also have a job. But I often say that I'm Och där var den eh, över. Mm. Eh, det blir båda... bara svårare och svårare här. Ja, vad då menar du menar? Ja, jag tänker att ju närmare vi kommer finalen desto svårare frågor blir ja. det. Fast jag reglerade på att båda två sa sitt namn och skrev ner ett namn på, på lappen. Det har varit lite så här tunt med svar på vem det är nu eh, på sistone. Eh, Viktor, du var först. Mm. Vad har du svarat? Stefan Holm. Och det är. Helt korrekt. Alldeles korrekt. Du sa på två sekunder... Äh, du får två poäng för det där. <laughs> <laughs> två äh, poängssekunderna. Äh, I alla fall, Lisa, du har också svarat. Ja, Stefan Holm. men en poäng får du för det. Mm. Och då vill vi självklart ha ett litet äh, svar på vem, hur det kunde bli Stefan Holm då, här till slut. Ja. Och han vann ju då OS i Aten 2013. Och det här var den officiella låt, OS-låten. Olympia med E-type. Mm. Eh, Stefans son heter dessutom Melvin. Och vi fick höra där i början en liten pojke som pratade. Den pojken heter också Melvin. <laughs> Melvins nyheter, det var det så mm. populärt. Stefans eh, största intressen är Lego. Och då fanns det då en låt där med som heter eh, Legoland som är med långkalsång. Sen så fick vi höra en intervju på engelska med Stefan i hemmet. Efter det så var det Greklands nationalsång Eftersom Aten, Grekland mm. Och till slut får vi höra när Stefan eh, Vi får höra Stefan och ett klipp Från när han vinner det här OS-guldet mm. Får man fråga, vad, eh, vad tog ni det på, Victor? Det var intervjun som var Framdigt mm. var lite luddigt. <laughs> Lisa, vad, vad tog ja, det var ju när han började prata så här ah, var ja. ja, men röster kan vara Rätt så lätt att känna mm. igen, tycker jag eh, Vi ska vidare i programmet Mm. Mm. Vill du att jag förklarar? Ja, Ja, men nu ska vi komma till nyhetsquizet som tar reda på hur mycket de tävlande har hängt med under nyheterna under veckan. Och man ska då säga om det vi läser upp är sant eller falskt. Mm. Och vi börjar med Victor. Är du redo? Jajamän. Då kör vi igång. Den före detta moderatpolitikern Delmon Haffo som fick sparken från, partiet, från Moderatpartiet efter att ha kallat socialförsäkringsministern Annika Strandhäll för Hora har anslutit sig till Sverigedemokraterna. Sant. Falskt. Nu kan du köpa en så kallad coffee table book från Apple med bilder av alla. Sant. Sant. Sara Larsson lämnar Twitter. I sin sista tweet skriver hon att hon inte orkar med allt hat hon får. Och Sant. Falskt. Polisen i Uppsala län har missat att byta till vinterdäck på tre av sina bilar och riskerar nu att få böta eftersom det kan betyda farig Sant. trafik. Falskt. Nu försöker svenska forskare göra konstgjort blod av genmodifierade tobaksplanter, Tanken är att blodet ska kunna användas för olyckor då människor behöver blod Falskt. Sant. Invånarna i tätor tätorten Norge i Sölvesborg kommun i Blekinge ska rösta om byn ska byta namn till Norgeby för att det ska vara lättare att skilja Sant. mellan... Falskt. Det stora journalistpriset Årets röst utdelas i 50-året 50 i veckan och i år gick det till DNs journalist Niklas Orenius. Sant. Sant. Då ska vi se om jag kan få ordning på mitt tal här också. <laughs> vi vidare till nästa tävlande som är Lisa. Är du redo? Ja, ja men. Då kör vi. Svenskyn i Pityo blev utvald till Årets by 2016 men hotas nu att förlora titeln eftersom de inte längre har falskt. En kvinna bodde i tre veckor i en McDonalds-restaurang i Viet Vietlanda men hon har nu fått tillfällig lägenhet genom socialnämnden. Sant. Sant. Barack Obama delade ut igår presidentens frihetsmedalj som är USAs högsta civila utmärkelse till Ellen DeGeneres. Sant. Sant. Statsministern Stefan Löfven och Donald Trump skulle samtala över telefon i veckan men Löfven missade samtalet eftersom han var på sin systerdotters barnkalas falskt. falskt I en motion till riksdagen vill KD att metalldetektorer ska installeras vid de mest besökta spärrarna i T-centralen i Stockholm detta för att öka säkerheten ytterligare för sina falskt Slatan Ibrahimovic stannar ytterligare ett år i Manchester United enligt ett pressmeddelande från lagets manager. Sant. Sant. Civilministerns presssekreterare bekräftar att planerna på att bilda storregionen i Norrland till 2019 har lagts på hyllan. Falskt. Sant. Det är alldeles sant. Eh, och så är det med det. Single Ladies Put a Ring on It med Beyoncé här i eh, Det Borde Veta- i studenten, Tråden. Jag pratar, Amanda Berg heter jag och Paneela Lindmark har ju brutit mig. Ja. Vi har kommit ganska långt in i tävlingen. Hur ser det ut resultatmässigt? Ja, de, de har valit lite svalt på poängen här. Mm -hmm. Det ligger fem poäng har Viktor och Lisa har sex poäng. Det var inte helt lätta nyhetsfrågor i veckan. Men så kan det vara ibland. Ja, ni har kanske haft lite annat att göra istället för att hänga med i nyheterna, eller var de väldigt bra skrivna kanske. Jag tror du på det, det är dålig, eller? Nej, Nu har det inget alls, men det gör ingenting alls egentligen. För att vi ska faktiskt vidare i programmet också Pernilla, eller vad säger du? Ja, nu har vi kommit till tävlingen kategorier. Och då, då har vi alltså lotta två kategorier. Då. Och i veckan är det kultur och Europa. Under de kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Och svarar man fel, då går helt enkelt chansen över till motståndaren. Ja, men det är så det ligger till. Och vi inleder varje kategori med en ljudfråga så även här då. då. Eh, vi börjar med kategorin kultur, så då börjar jag er att spetsa öronen för här kommer frågan. Eller ljudklippet. Hej, Mr. Scamander. you prefer Pai judo? I Jag har inte en preferens. Ja, vi hörde där ett klipp från den nya filmen regisserad av David Yates och är baserad på en bok av J.K. Rowling. Vad heter filmen? Victor. Victor. Fantastic ja. Beasts and How to Find Them. Det är korrekt. Alldeles rätt. Till vilken genre tillhör tv-spelet Five Nights at Freddy's? Victor. Mm. Skräckspel. Det är rätt. Hur många säsonger av Monty Pythons Flying Circus sändes på BBC? Eller BBC. som Lisa. Lisa. Sju. Tyvärr. Nu gissar jag på fem. Och så nära. Rätt svar är fyra. Vem regisserade filmen Gudfadern? Victor, Francis Ford Coppola. Det är rätt. Vilken känd kompositör ligger bakom operan Figaro's Bröllop? Victor, Wolfgang Amadeus Mozart. Det är också rätt. Hur många stuvsystrar hade Askungen? Lisa, mm. två. Snyggt <laughs> Snabbt. I vilken tv-serie debuterade Stellan Skarsgård? Mm. Ja, nu. Svaret är Bombibett och jag. Vilken skådespelare mötte döden i filmen Det sjunde inseglet? Viktor, Max von Sydow. Det är rätt. August Strindberg var nu kanske mest för sina böcker men hade också ett annat kreativt yrke. Vilket? Viktor, han var målare. Mm, konstnär. Men det är rätt. Ja. Vad heter museet i Paris där den kända tavlan av Mona Lisa hänger? Viktor, Lovren. Det är rätt. Vad heter julkalendern som sändes för 20 år sedan i år? Läsa, museet på Gribeholm. Det är rätt. Jag är den så gammal? Vem vann Nobelpriset i litteratur i år? Viktor, Bob Dylan. Det är rätt. Under vilket årtionde slog den folkkära trubaduren Cornelis Bresvik igenom i Sverige? Victor. Det måste vara 60-talet. Det är rätt. Hunger Games-böckerna blev en dundersuccé och resulterade i fyra filmer. Men vad heter författaren till böckerna? Victor. Uh, Susanne Collins. Det är korrekt. Vad står förkortningen VHS för? Nu var det tyst. Mm. Rätt svar är där. Video Home System. Ja. Vilken roll hade dansken Jörn Utsson i byggandet av Sydneys Operahus? Viktor, Han var arkitekt. Ja Jajamän. Eh. Japp. <laughs> Lisa, misströsta ej. Det finns fortfarande tusentals frågor kvar, tänkte jag säga. Men det gör det inte. Men <laughs> det, det, du, det, tävlingen är absolut inte över ännu och jag tycker vi kör vidare till nästa kategori som är då Europa. Eh, vi inleder med en ljudfråga även här, så spetsa hörnen. Ja, och min fråga då ska är Vad heter Samuel som Europe? Det är rätt, alldeles korrekt. Var inte den lite ledande. Jag <laughs> har ingen aning vad du om vad det var. Från vilket europeiskt land kom Kristo Javasjew från, som är mest känd för att ha lindat in Viktor, Bulgarien. Det är rätt. Vilket europeiskt land brukar kallas för de tusen öarnas nej, nej, jag ska bara Viktor, uh, Finland. Nej, nej, det är inte Det är Grekland, säkert. Nej. Nej, rätt svar är Kroatien. Mm -hmm. Hur lång tid tar det enligt tidtabellen att åka mellan Paris och London med tåget Eurostar? Viktor, en timme. Inte korrekt. Lisa? Två timmar. Två timmar är rätt. Egentligen är det två timmar och femton minuter. Men två timmar är rätt. Vad heter huvudstaden i landet som ser ut som en stövel? Lisa. Viktor. Lisa? Rom. Mm -hmm. I, I vilket land är Tirana huvudstaden? Lisa, Albanien. Det är rätt. Om klockan är halv två på eftermiddagen i Sverige, vad är klockan då i Finland? Lisa, halv tre. Det är rätt. Vilket land åker man till om man vill till konstnären Van Goghs hemland? Uh, uh, Nederländerna. Det är rätt. Vad heter teatern som William Shakespeare skrev om en prins som kom från ett nordiskt land? Hamlet. Det är ha. rätt. Hamlet, prinsen av Danmark. Vad kallas den bubbliga alkoholdrycken som har samma namn som staden den kommer från? Ja, Viktor, du är champagne. Ja, det är helt korrekt. Sveriges huvudstad är ju Stockholm, men vi har även en så kallad reservhuvudstad. Vilken? Lisa, Göteborg. <laughs> In your dreams. Det Viktor, har är en skärsning? Norrköping. Det är också fel. Rätt svar är det. Karlsborg. Vad heter staden där det årligen hålls en stor filmfestival? Lisa, Kan? Ja. Nämn två av de totalt fem an angränsade länderna till Schweiz. Viktor, eh, Italien, Frankrike. Vill du ha fler? Eh, nej, två eh, okay. var, var vi bara. <skratt> <skratt> 14 torn finns kvar i medeltidsstaden San Gimignano i Italien. Hur många var de från början? Hur många torn? Om ni inte hörde min svans. 20. <skratt> ja. Det är inte korrekt. 28. Rätt Tänk. svar är, eller hade du tänkt något mer? Nej, nej. då är rätt svar 72 stycken oh. Oh. ganska många ton <laughs> ja. Om jag får säga så eh, Och det säger jag oh. hey men, bitch please Med Exhibit, Snoop Dogg och Eminem Hörde vi där I säsongens sista eh, Kvartsfinal, <slivningen> kvartsfinal. <skratt> Ja, ja men Av det borde vet veta Kanske vi ska nämna också Um, ja, Pernilla, herregud Nu står det där med En liten disclaimer innan vi uh, avslöjar resultaten Vill jag ju säga att champagne inte är en stad i Frankrike Utan ett, ett område Det var Victor här som pekade med sin stora pekfinger i, i passen. Eller vad säger du, Victor? Ja, ja. men det stämmer Ja, yeah. okay, Det är helt okej att ta på sig hela äran, tänker jag. Ja, det är det, jag måste erkänna att jag gör det fel mm, Det borde du ha vetat Jo, borde ha vetat det, herregud. Ja, men Pernilla, låt oss höra resultatet. Ja, men oj, vad jag till där i kategorierna? Aldrig har jag varit med om så många poäng insamlade. Nej, det var helt galet. Och då är ni såklart sugna på att veta vem som vann den här och ja. går sen till semifinal. Då kan jag säga så att Lisa, du lyckades samla ihop hela 14 poäng. Wow. Men Viktor, du tar hem det hela med 21 insamlade. Oj, oj, oj, oj. Hur, hur känns det förra gången du tävlig fick du 23 poäng? Ja, det du håller synd Sunna försämra sig. Det <laughs> <förtals. Ja. laughs> var det jag menar. Jag menar det, det är bara att hålla jämn nivå ja. menar jag. Ja, jo. Men det, var det, det dina kategorier idag äh, tänker du? Ja, allt, allt som har med geografi att göra är, Och jag menar, jag är kulturarbetare, så den delen är också. Ja, då var det skrivet i sten att du skulle ja. vinna då, kanske. Men eh, detta var då sista kvartsfinalen. Det var ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Och eh, nästa vecka är det ju första semifinalen. Då kommer det bli ännu mer spännande. Ja, oh, så är himla roligt. Jag hoppas vi har stå. har det så gött tills dess. Hej då!